Повністю тобі Знову Треба додати Знову Ні, люби Тоді б я вже не шкодувала Ні за чим у світі І не хвилювалася б через Відчуття втрачених можливостей Не думала б Що життя моє націлене На якісь більші Досягнення, крім тих Які вже були у нашій владі Роблячи власниками Всесвіту просто тут, у сторожинці І даючи щастя навіть у гуртожитку без зручностей Ти про що? Про наше кохання Про моє кохання до тебе Я винна тобі більш ніж 30 років, коханий Коли бути точним то наполовину більше, – посміхнувся він. Хоч я й щедрий, але люблю точність. Ні. Юність та дитинство, ми з тобою промарнували обоє, в тому не лише я винна. Та так, мабуть, і потрібно. Звичайно. Молоде вино повинно відіграти. Але далі я не повинна була втікати від тебе. Ти був найсвітлішим подарунком мені від цього життя, а я розраховувала на щось більше. То правда, бувають подарунки куди більші, я бачив. Негіднику вибухнула вона, роблено обурюючись, і б'ючи його рукавичкою по плечу, хоча її очі сміялися. Варвар, у тебе тільки одне на думці. Можливо, в наступному житті я буду біля тебе улюбленою квіткою або кошенятком, і тоді вже не думатому про те. Ні. Хочу, щоб і тоді ти знову була жінкою, а я був чоловіком, і знову таким, як зараз. Нікого іншого я не визнаю. І тоді вже ми обов'язково одружимося одразу, не чекаючи, поки ти відслужиш у війську. А потім, коли я закінчу університет, «Яким дріб'язковим це все видається, хоч минуло всього якихось сорок років?» «Усього лише сорок», – прикинувся блазн Валерій, начепивши корка від пляшки собі на носа. «Усього лише?» «З тобою неможливо розмовляти серйозно». «Звичайно, про це взагалі неможливо говорити серйозно». Подружилися б ми одразу Я ще не знав, яким повинен бути мужчина Ти не віддала, якою повинна бути жінка І що б ми робили тоді? Катували б одне одного? Ми були б щасливі Наступного разу, можливо Але не минулого Занадто добре я себе знаю, недоумка. Головне, що ми зробили правильні висновки з пройденого шляху і навчилися цінувати хвилини щастя. А ти щасливий? Я щасливий лише думкою про тебе, а коли ще й можу доторкнутися від сонця негайно, як тобі не соромно, помовчала і додала, милий. Валерій лише скрушно похитав головою. Обіцяй, що візьмеш мене за дружину наступного разу. Навіть умови немає, запевнив Валерій. Обіцяй, обіцяю, притис до серця долоню. Що я з тобою тоді зроблю? весело засміялася вона. О, Валип, застогнав Валерій. Перше слово найдорожче, закричала Галина по дитячому. Я чула, ти обіцяв. Буки й смереки захищали їх від спекотного сонця на узліссі.